holike pentsatu osasun mentala patxada ausnartu burujabetasuna herrien nagositasuna lorra natura bianitasuna chingurri otsak arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere txingurri hotxakera. arratsaldeon Bea. Arratxaldeon, Limoi. Ze modu zabiltzazte honetan? Ongi, ongi. Ongi. Bai. Saioa prestatu diguzu nola ez? Kriston gaipilla. Bai, egia eza, prestakatako horrikan, ez eta gauza kontrakoa aldarrikatu. Hori da. Eta ibezala. Eta dugunaren kontra. Bai, ez dagoerre mediorik. Ez dagoerre mediorik. Eta zer izango da beraz gaur kontatuko diguzunazuk edo beste batzuk ze badakit 20-2 konbidatu 20 izango ditugula gaurko zailoan. Bai, konbidatuak telefonoz, baina bai gure saiora etorriko dira beraien ahotsak. Eta hortaz aparte, ba, hemen daukat e, u dauntan egindako e, parodia baten berri eta bueno, ba, kontatu guna ikon duke hemen hantzete erratean. Oso, no? Ba, Bi gombi datu horiek, e, pixka bat nekazu arkestu duko ditu gure bai, da behintzat zerta hitz diguten, edo nahi duzu behu esan, zer izango den guzti hori. Haur bueno, eratu dezakegu, nahi baldin baduzu. Haur eratu dezakegu pixka, gure entzulek, ba adiegoteko, eta hor gelditzeko, ba, irratiaren bezaldean. Hori, hori. Ba, e, bat, ahietako eh, bat, izango da Angel Alcain, Eta kontatuko digu ondarribean, eh, ondarribiko jaizkibel mendian, egiten ari diren lanak eh, bertako ura ateratzeko horren berri emango digu. Eta beste konbidatua izango da Mikel Delbaie, labeko eraikuntzaren, gipuzkoako eraikuntzaren arduraduna. Eta berak kontatuko digu zentzu diren abiadurandiko trenaren lanetan ibiltzen diren langileen baldintzak. Ooso du beraz guzti hori gaurko txingurri otsaken bakki zute herri otsaken barruan. Hazu mediak ekoiztutako emankizuna. Bueno, Hasier emango diogo zaioari? Emango diogu zaiu, Eman godiogu, bai? A Ba uda honen hasieran, politikariak Eusko Jaularitzako politikariak bildu ziren Miramar Jauregian Donostian Eusko Jaularitzako lehenengo, bilera egiteko politikariek ez dute denbora galtzen. Goindik hmm? eh, ez ginen udazkenean zartuak, goindik udan ginen izugarrizko beroa eta beraiek hor eh, ziren miramarren ba, beraiek erabakiak hartzeko. Eta itza eh, aldizkariak eh, kontatzen digu eh, bilera honen arira, E, lagun batzuek egin zuten parodia liburuko, bueno, artikulo bat, kontatu, kontatzen digu hitzaldiskariak eta bueno, kontatuko dizuet. E, bere titula da Agintarien modernitatea, konbien artean gaitzetzi dute parodia eginez. Patxi López lehendakaria buru duen gobernuak ikaso arteko lehen gobernu kontseilloa egin du Gurgoisean Miramar Jauregian. Itzordu hori baliatuta, abiadurandiko trenaren orkako mugitu desobedientzia mugimenduak, protestareldi ibiltaria eta parodia egin ditu agintarien porlanezko politika salatzeko. Itzordua, goizeko maiketan zuten manifestariek. Bulebarreko kiosko aurrean, arropa grisak jantzi, kolore berdinarekin aurpegian margotu, eta porlana irudikatzen zuten kutsak prestatu eta buru gainean jarri dituzte bere izena, eman nahi izan ez duten mugituko boseramaiaren hitzetan, gizon grisak direlako gu ere gristu gara, buru karratua dute, beste naldarrik apenei, entzungor, egiten dietelako, eta eraikuntzen aldeko bibalasobras kantuak ondo islatzen du beren filosofia. Grisa, nagusi izen arren, parodia koloretsua izan zen. Eguerdean, bure barreko, kioskotik e, irten dira eta azte santuko prozesioen moduan hasi dute protesta. Eraikuntza langilez jantzitako laulagunek hartu dute San porlanen pasoa. Santuaren irudiaren tokia ordea, Europaren ikurrarekin osatutako betoi asgaioa zegoen. Atzian, gora garapena, gora porlana, eta gora modernitatea, hoiukatzen zuten politikarien karikaturek. Besteak beste, Patxi Gris López eta Andoni Grisagoitik, kontsako pasialekuan barrena, oioak musika eta dantza izan dira nagusi. Manifestariek atxeteren aurka egiten zutenean, gizon grisek aldeko joak egin, abestu eta dantza egiten zuten. Irri eta zer da hau, asko eragin dituzte pasalekuan zebiltzan oinezkoen artian. Skorriak jaso edo bosgorailu asalpenak entzutean, begia horrean zutena ulertu dute. Irit arrauskok, entzundu beraien kexea, baina manifestariek, miramar jauregia zuten helmuga konseioa amaitzerako bertan izan nahi zuten, baina mirakontzati gora egitean, lortuko ez zutela bazekiten. Jauregia aurreko sarreran sei bat ertzain zain zitusten aurreraekin ezin zutela esateko. Aien aurrean, Gris López, Gris Goiti eta Kristina Riolak normalizazioa eta modernitatea sustatzeko dituzten xedeak asaldo dituzte. Antzeslana amaitzean berriz kontsako pasalekura itzuli eta pankart erraldoia dute antiguako tunelaren aurrean. Horren aurretik, baina etzaileak oartarasi dituzte. Adi-adi, ondartza asfaltatzeari ekingo diogu. Betoi ustea amaituta tunelaren beste aldean errepikatu zuten antzeslana. HTA gelditzeko uneona da. Egungo krizialdian makroprojektuen alde egiteak zentzurik ez duela adierazina izan zuten mugituko kideek. Unneonean gaudela uste dugu, krizialdia oso gogorra baita, konstituzio aldatzeraino. Obrekin tematiz egitzeak zentzurik ez du. Espainiako hainbat tokitako hta obrak gelditzeak ere arrazoia ematen digu. Zergaitik ez hemen Haren hainbat lan gauzatu badira ere oraindik geldirazi daitekeela sinetsta daude. Horretarako gure kexaahalik eta ozenen adierazi behar dugu Jendea ohartu behar da ez dela txantxetako kontua gure poltsikotik ordaindutako mila milioiko obra da. Tatu giza lurralde txikia izanik inoiz baina hopigitura lan gehiago planteatzen direla nabarmetu dute Oien artian gobernu honek berak gultzatutako donostiako metroak ez du ezanka ezbururik diote. Protestek haien berri izan badute ez dute eraginik izan. Kontseioa amaitu ondoren lendakariak emandako prentsaurrekoan azaldu duenez atxetearen iru tarte berriren esleipena aleiak publikora aterako dute. Irureun taugaita azortzi milioi euroko kostua izango duen Lanak batuz guztira 16 trenbidezati abian dira. Hau da Gipuzkoako adarkadura osatzen duten 76 kilometratik, kilometroetatik 243. E, Eta gauen e, kontatuko dizuegu nola orkestut zituzten aurkezleak e, gobernuko kideak parodia hauek parodia burutu bañoen. Hortze ditugu karratuak, Pepe Grisa, Patxi Gris López, Andoni Grisagoiti, Idoia Grismendi eta Grisaki Azken honek, arriaroa eta industria garaia batzen dituen abizena du eta horre konfusio handia sortzen du bere baitan. Bimundu ikuskera kontra jarriak hitz batean batuak. Grison txepeloiek gure bizitzak nahi duten eraraz duzen dituzte, Beraien porlana bezain geldiezin izan daitezkela, frogatzen ari dira mementu honetan eskultura bizidun baten bitartez. Burukarratu eta gorputza eta anima griz dauzkatenak, beraien rendabiziko bilkura irekia burutzuko prez ditugu gaurremen. Behin goz, boteregunean egoten albideratu dieten dieten botu emaiek, kaldegin bezala, herriadekiko keinu bat izan dute, eta beraien bilera gardena eta irekia egitea erabaki dute. Beraz, gaur kale krisean elkartuko dira lendabiziko aldiz. Patzi López jauna, txiki-txikitatik gizon txepelekin ikaratzen zen, hauek bere arruntasunak kutsatzeko ziotenaren beldur. Urteak pasa ziren, Tapatxi Gris López ia konturatu gabe, bezarkatu zuen normalitatea eta denentzako aldarrikatzen hasi zen. Baina, bere identitatea, normaltasunaren magman itotzen eta diluitzen zenez, zerbait potolo, esanguratzu eta nabaria egitea, erabaki zuen, grisaren geruza grisean betirako desagertu baino lehen. Arrezkerostik, bere aurrean agertzen diren gauza eder guztiak, txikitzeko bultzada itzela sentitzen du, eta bultzada horrek eraman da, mendiak, baiarak, errekak, eta bar eder bat, Zu txitu egiten ditu, Porlanesko monumentuekin ordezkatzeko. Industria poligonoak plataforma intermodalak, superportuak eta a bar luze itxusi bat. Dena, bere inguruan bezaint txepela izan dadina, besterik gabe. Saera za radioenez, porlana buruan eta txikitu mundua. Anxeta Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Gona zuko eia? Pero tabiak, no, espera, kelo es que tengo que decir? Mucho kultura. Interkultural. Kultura <risa> niztasuna, antxeta irratian. Gure kunkak. Astel energetik, asteazkenera 10etatik aurrera. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. Hau mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe, geneukan beraz, joan den Udan, egindako parodia hori, ba, gris gizonen eta emakumeen kontra edo. Bueno, kontra edo, beraie bultzatzen dituzten gauzen edo proiektuen kontrako parodia. Bai, pizkat, parra egin ere ez? Bai, bai, bai, nabaritzen zen, eta itzako ida, e, zeha idazleak ere bai, edo kazetariak ere bai, ba pixka, parodiaren roi hori de xente jarraitu du, ez? Ba, bai, dena den e, infiltratu ikus... bat alduzute hitzan. <laughs> ba, ez ez ez, hori izan zen zerbait kanpotik persibitutako zerbait. Ah, ondo, onda. Eta dena den e, parodia ikusi ez dutenentzako, entzako, bueno, e, komentatu behar dugu agian e, beste konseio bilera bat burutuko dela orain honetan irunen mm -hmm. abenduan. Aham. Beraz, erne egon. Erne, erne. Mm -hmm. Ba, orain proposatzen dizkizut, bigauza, aukeratzeko bat edo bestia. Edo abesti bat, alaskarena daukatemen prestatua, edo bestela, ba, beste parodia baten soinua. Alaska ekarri nahi dituzu, hotzak, ezta?, da? Bueno, alaska ilozpega moide. <laughs> Zein bueno, nahi goduzu? E, nahi, ba, hori bera. Pues os eh, pues. dijo a Emén, Susen, Susenian, Chingurri, Ochak, Sayoan, Alaska y los Pegamoides. Chica desaparecido, Y nadie sabe como ha sido no. Muri que le llega qué bonito ni nada, se no te pisaba, se corre el don, no espero el complemento. Oh, oh. Terror en el hipermercado, horror en el océano, mi chica desaparecido, Y nadie sabe como ha sido no. daukagu lendabiziko gonbidatua, gaurko lendabiziko gonbidatua, angel Alkain, arratsalde hon. Arratzalde hon, arratzalde hon, denoi. Aupa, Leon, Bueno, mi azker, e, gurekin egotagatik hemen e, antxeta erratian. Uh -huh. Eta bueno, e, dakizun bezala, deitu dizugu, ba, galditzeko, bueno, peskabat, Ja, kontatzen aldi gusun hemen e, antxeta irratian eta antzetako entzuleek ulertzeko e, moduan ba, zer ari da gertatzen jaizkibel mendian, zerari diren egiten hor urman komunitatearen lan batzuk e, hasi dituzte, aurrera jarraitzen dute, destrozo handi xamar eragiten ari dira eta orduan aldi gusu piskat kokatu, guztia. Ixkabat, e, bueno, kokatzeko e, guzti jau pentsatuta dago orain dela gutxinez ba e, amar bat urte. Amar bat urte, ze horre zundak eta probatzek egin ziren txingudi zerbitzuak eskatuak, gar, amaika urte, 2000, 2000, 2.000 garren urtean, eta ja, eskuntun baita, norbat jepotazion begia, eskuntun jazpilen barrenan dauen okurari. E, proiektuaren zundak honen onen e, proiektuan gauzatzea 2006-2006 ba, ingur horretan, eta hori jaztun direi paperak, eta sekulako ezusti hartu genuen, ezusten e, batuak ikusi genuen, goian. Zeren piskat esplikatu nahi dut, e, Gertzatu zen joan de nurtian, bai inzu zen, bi miliar margarren nurtian, ba, udazkenian, e, trahitori, eta o, trahitori da, eh, jaizke biletik, zeiz e, undak eta zeiz ulo, zei tubu ondia, esplikatzeko entzulei, gutxi gorabera bera, ba, dituzte, eun metro zakonera, eta, eh, elor gero pues, pompeatzen dira ehodi batera, tubo batera eta gero galopera joaten da eta hortik botatzen da lor I elordi da potabilizadora, ur politazaira Baitare jasotzen da eh proiektu honetan jasotzen dire ba, orain arte jaso izan izandiena Kaskeneko 35 urtetan, zera o 35 urtetan eh, justice artzuko rota eta artzuko errekatik datu zen ura, uro hie dire itsasola dijo estena. Eh, Rekako, asko bukaierako no, kaxota ikuste direle. Kontua da eh que vagainituen eta neoni gibilenitzen ondela 30 urte, ba sundak, eh barkatu, aforo batzu aforo dire ur neurketa batzuek egiten, hain zuzen ondareko udalak 82 eta 83엔 egin nien e, hori Jaizkibelko iparraldeko eh ur ur eh, zera hartune ar, ar, nehoiek, inzituen, zera, o inzituen ondarbilean ja justu-justu egibintzan, ez genuen orduan endarako, piskatko, katzeko, inzulei, ez genuen zanantongo eh, presauri, bakarri domingokoa goikoa orduan ondarbileak elitzen zen horrekin erabat eh, independiente, ondo, eta bueno. Laroita sortzian, ba, egiten da zanantuan, horrekin ikusi zen, bueno, pues poziruntan ondarbilea erabat ba, lehorten aurrian, erabat eh, ba besta belitzen be zen. Baina, ez dakar inundikan, hemen, eso, paper bat zuzortzen dire, eta nunk sekulako lehortiako emenditzi uste. Eta nik esatzen dut hau, ze e, gure ustez, gure ustez, e, lehortiak fabrikatzen dire paperian. Hainzun zen, proiektu hori e, gauzatu alizateko eta nolapait e, babesa legal bat emateko. Ze gero ikertu dugu, eta hainzun zen, ura bat zegoen, baino, ga, gaizkiko ideatua gure ustez beti. Eta, E, txingudi zerbitzuko teknikare diote, ba hemen arrisko badagoela eta zeh, leorten aurrian, ba urrezkazilean. Gu diogu, ez etz, e, askeneko amarurtetan, oso gutxitan ebili da jaizkibuko iturriko urak, horri eh, iturri da justiz errotatak, azuko errotatak, goiko errotatak ez teutzere ilaukitzu gabiak, eta, oie, beti ibilidere eta gu ez daude oren kontra. Baina bai, gaude, erabat kontra jaizkibiliko tripetatik, nola baita eh, eta Bere zainetatik ura ateratzea eta, eta, eta uroiek, eta uroiek Aintzu zen, kokatua daude Berreun metroko alturan e, Justizeko eta e, Gaztarrozera di joan pista or, Edozeinek ikusi dezake, berreun metroko altueran Ateratzen dut ura, eta claro, e, Tekniko berak da, e, diote Aintzu zen, hortik ateratzen Bado beko errekak Lehortuko dire eztakigo zein Zein bai A Angel, eh, bai. esaten duzu nola baite paperetan leorteak fabrikatzen dituztela eta bai. ze interes izan ditzakete horrelako zerbait egiten? Azkenian ze entzule batzuk esango gute baina zergatik egiten dute hori? Ba, zer dago irabazteko? Hor, txingudi zerbitzuak diona eta klikatzen badun edo, txingudi zerbitzen gaur egun jartzen du. E, e, Jaizkibelko urretatik bai turrikoak, eta bai jaizkibere eta bere zainetan eta bere tripan duen e, urorekin, nahi dutela, irunta ondarbia edaten ditugun euneko iurogeia. Osa, irutik bi, hemendik ere hor nintza. Eta gainera, aparte dugu, domiko, eta, eta na, guk, benetan, ez dakigu. Osa, ez dakigu, ose, apetezateko ikusia, e, o paper batean nun zer nahi duten, ez dakigu. Baino, ur sobran izango dela, fijo. Horuan, batek pentsale zagek, ba, saltzeko. Baina hori da, nere irudia. E, nik, e, estu, e, eta ezaten dut, fabrikatzearena, hain zuzen, ze e, trukatu dituzte uste, e, zera, datu batzuek. Eta hain zuzen, e, m, xa, aldu indiako teknikari batzik egonduan e, e, aiz, eta, bueno, onartzen dute, ba, bai, ba, niko portxatu bai odela datu, eta... Ba, Ka suk bortsatzen baditztu zen zen bai dattu no baterakoa da bai urbihar dugula eta orduan honekin justifiikatzen dugula zera e, e, proiektu aginharra. Gainera hori bat eta bi mehi du txingudi zerbitzuak gezurrak esan ditzuula eta bai esan dezaket nik eta ja jaurlaritzak ere esan du baddakiigu jaurlaritzak e, biodiversitatko departamentuak hain zu eh, guzi ginen esaten ta baina bedek esan dute eh ambiental estudio hori egiterakoan eh trukatu eta gezurrak izan zituzten zingui eh, zerbitzukoak eta orduan eh estudio impacto ambiental hori ezioteskatu errea sartuna individualizatu se eh, eh mm, gezurrorrik horrekin lortu dute eh zerbitzukoak zerbitzekoak ez eh alternativak es eh Em, momento momentu Bastian, ikusi izan balu hori lenagotik, osea, estudio impacto bat behar egin bat zutela, egin eginbako zituzten, zikuko sortzuak hiru alternativa aurkeztu. Eta alternativa hauek aurkesterakoan eta in zuzen guk e, pressaurreko bat emango dugu eta hori alternativa baditzugu, hain zuzen e, bat ikusiko genduke iruntondarako jende haien eh ba bonpaketak etzira egin behar eta, bon, bon, eta zatoz, zulo horiek etxila egin, egin e, alternatioa, badire. Eta en, hain zuzen, e, e, impactu ambientaleko estu diori ondo egina izan balitz, e, datuak, e, kotexatuak izango lehateke, egiaztatuak eta orduan ba, izango zen benetan asko ze argiagoa. Oza, honek baldin badu gauza bada, transparentzi, gardentasun, eza. Denatik. Bai, egin, ura agentziatik, guk ere joan gera eta eh finegotzieekin, bueno, atera gera handi ia, ia eh ustagik. Ba, ori, ozera, eta datu besterik ez, osea, dena dago iskutuan. E, badere zenbait dokumentu eskate dituola o aina la bilibete eta ganjik seizek igual ditzu. Osea, ezatu dutena eh jazangarretasunen taura eta dena San Bertula garrentza. Ori dena gezurra da ez urra da. Osea, hemen baldin badago gauza bat, da, e, sekulako e, izkutukeria. Eta azita, ondareko udaletxetarik, eh? Udareko udaletxea, e, kontatuko dizuet, osea, agenda hoeta batian, proiektu guzti joten zoten e, dire, zailkatua, prioridade bat. Eta momento bat ez zegoen, ilugarren, hain zuzen, ezen ez prioridad bat, osea, ezen ez garantizkoa. Adako batean, joan den urtien, urrian, zatatzen du, ilugarren malatik lehen ingora, o sea, pol posición es atender 1. Eh, Andic que eta handik beste ibaetera eh será dute eta eh, bueno, empresa batek hartzen du obra honbi empresa hori, eh o Eta izan zen era bat, o sea, iñoiz es bueno, bat. Ya bi de pesetasko, o sea, eh zen bada E, mila bost e, amai milioi euro gero getxizide behatzi milioi euro behatzi milioi euro daba goberra eh? gobernu batzordeak onartu zuen, ez, ez, ez, ez, ez, zen ez da plenotik pasa oza, goberna, ez eh? da nolapait ezateko lengua pezetotan, ya bi mila milioiko obra bat etzen, plenotik pasa e, askartasuna izan zen tximista batena gu konturatu orduko onartua eta tugurian ja, jaizkibelen Eta orduan, kau, eta zuen pentsatu, pixka bat hor, harrapatu zigun, e, ari gara, ba, otzailan, hautezkundiak, ezin izan genuen proiektua jaso, hautezkunda, pasarteza. E, bilduko zinegotzi esker, lortu dugu, proiektua. Eta orduan, azigera, espedienteak eta begiratzen, eta bueno, atzambaten ari gara, sekulako gezurrak. Edo bintzak, gezurrak bat, bai, estudienpacto mental erabatekoa da eta gero bi e, badire gauz batzor oza, sea, bera, izan gozut detaile txiki bat teknikoak irrogeologuak onartzen dute hortik atera eskero ura jaizkibeletik urtero urtero, geien geien geien jota atera kolitzake 0,2 ez da ektometro bat bai entzatu ektometro bat zindela atera, baina hor justo hor, gutxigo Ba, ura agentziak, gazteizkoa, oso tratu txerra mangi e, ziguna, e, baimenea man dio, bi koma lau, bi koma lau, tretzugu, ia bi aldisterdi oza, lehortzeko modua. Eta hau oso grabea da. Oza, gausa bada, gua ados egotia e, zundaketakin, eta gaina alternatibak orkestu gu, baino beste gaus bada gainera, Osa, ura jentziak, gaztien, gazteizen dagoen e, bulego eta donostien bago, ematia, illa bi aldiz terdi atezko baimena. Eta hidrogeologuak, eta egon dugera hidrogeologuekin, bai diputazik, eta bai beste batzuk, egin angel jangel, hortik 0,2 atzi baino gea ateratzeno, lehortuko da mendia. Ternei bili. Eta ala ere, diote, eta uro hori ateratzkero, horko beko errekak hasiko dire lehortzen. Inkluso, ez dute momento batian, hort zera beden txostenan, justiz eta hartzuko errota dihoazten errekak, hain zen iturrietara dihoazten errekatara, oiek lehote nazik hori Eta hori da, nik irakurri eta beden txostenetan. Beraz, Angel, eta... esaten nari zarenaren arabera, e, bederatzi milioi euroko bat udal batzatik e, pasatu gabe hon hartu da. Bye, bye, bye, beste, bye. Aldetikan, Oi, beste aldetikan, beste aldetikan, bueno, neurritxikiago E, lan bat bezala orkestu zuten e, eragin oh, dai, e, impactu ba. ambientaleko behar bezalako azterketa egin behar ez izateko e, hori dena ura eskutuan eta badirudi hemengo urpatzuergoa eta gazteizko uraren hor beraien arteko nola baiteko komplizitatea Ko, era bateko, e, Egon da guztia, ba honek guztia nahiko kutxu mafiosoa dauka ez da? Ni, behira, ni ane hondunitzen egazte izen, eta oaendik eskarta batzu bidatzen daude e, gurekin e, e, daritzaten zera kargo publiko batzuk eta beste zenbait jende, eta esango izut, oaendik e, ezpienta administratiboaren zei gaude. Beira, esango dizut bedek esandako hitzak. Joan gininen ara, emaia e, batzu bidalduen itxuen, eta bueno, ba, ben ikusita ergit, zigutela kasorik egiten joan ginen, eta bueno, bakar ikusine genuen. Ez Ez jaso, ikusi. Kopiago hau lemazen, hobe. Bueno, pues, ikusi ere ergenoen egin, eta gaina esan ziguten, hola, itzaziz, estamos valorando ke informazioan daros. Horre esan ziren, itzaziz, eh, jaun hoien, eh, itzaz, o sea, gero guatra genien jo da, hau ba, da ura, eta, agentzia, gardenta, asun, eta, eh, eta guztia, pues, belitu genien erabat. Eta orduan, ikusten duzunien hau dena, ba nik bestakit. O sea,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 E, jarrai bat zertarako e, leheno galdera, neunik eresakit pentsatzen dut saltzeko. eta nik uste dut hau e, oso grabea osea jaizkibelik e, guk, guk, gure postura zen begira, orain dela goita marrurte, izan geroen iturritak, errekatek hori e, txasora, justu azkeneko metrotan hor artzea ba, bueno, hartu behar hartu, obe egotia ez? Pues, mendilla azkose salvajeko eta polita gua. baina bueno, hartu darbada, guazen hartzera eta hori gertatu zitzaigun, laro gaita abian, laro gaita ez zuen nekura gura vale. eta jarriken itxuen horko sistema eta zergatik ez du jarretu horainede guazen hartzera, azkeneko metroetan eh? dixoazten udo oiek, eta jarri, eta bueno eta lotu bestekin, eta punto utzi mendiko tripak pakian utzi, aizkibel, pakian, favorez eh? gainera Gero ikusten duzu, guk ez gera hidrogeologuak, haiekerik aldetu, haizu zenbat? Ata eta, pues, gehien, gehien, gehien, bat demagun, eta baimene, baimene, baimene, baimene, biko malao, o sea, arriskoan dao, bendilla, horrelako eskuetan, txingudiko servizuakuen teknikari, ogerentia, edo, ogerentia, edo, edo, edo, ekoizteko forma hori, behintzat, erabat, e, e, gelditzu egin bar dugu, gelditzu egin bar dugu, eta gunei dugu hain zuzen, e, zera? Zera? E, autoridadekin e, ari izketa, eta eskatzen ari gara, bila. Baina, Autore, duzi, benetan i, arri garria, Angel, benetan arri garria, tala atzagarriena da, olako tamainako proiektu bat bat behartua egon beharko luke, horren ba, erakuz, erakusketa publikoa egitea, ez jende guztiak? Baina ba, egin zituzten usten nioztut, egin zutela, eh? hori beteko zuten, baina, bera, zu, bera, e, beteko zuten eta bere garaen jarriko zuten inior konteratu, nik espiratu zu, ondarriak Eh, Ondarbiak emantzorien baimene izan zen eh, Agenda 21 ohi, eh, irugarren malatik lehenengo apoun eh, batzorde batian onartzen da eta eh, hori behatzi milio euroko eh, zera proiektu bat bora bat, hori gobernu batzordean aizun zergatik ez daurkeztu zinegozio guzilei hor presa bat dago, ze presa una badata o sea, hau, ze, ze, ze, zergatik ze Zer dugu eskutatu biarra goloko goizbait goazen aurkeztera. Mhm. Uh -huh. Eta hor galdera no, asko eta oso sakonak daude honen atzean. Bai, eta ez dukerendu eta mendi bat arriskuan. Bika so. esaten nion be, aurrekoan horko e, e, zera teknikari bat horren e, aldundien zanio beira. Sukretakisu, suke ben zaude eh proiektotan eta baino guk ikusten dugu hondarbian cuadrillasko ibili zen bere garraian birlandatzen. Haizu zen, zute asko izan ditu jeskibilek, interesatik berneek izan ditu, papelera gara batian, gero artzaiek eta gizher eta bakizher, eta esan dire, bueno, zute asko berrandatu da lan asko da, diru asko eta nahi asko sartu da hor. Gero, urtero, hor eh, abeneta bat, bi, hiru etortzen dira abono botatzera. da, nixen izaitizioari bere garaian ere bai. Abeneta hori bat zekemen aeroportuan, aber, diru pila bat eta gorain, arigera gera bat egiten non tripatik urak hendu behar digula, eta lehortzeko kapaz. Bai, Angel Orduan, e, zukezaten duzun bezala, ba, ur gardena e, ba, egon behar zuen lekuan ur zikinak ba, ba, ba, bai. daudela. Eta, bueno, ikusten e, iku, bueno, norbaitek norbaite Guadalupetiki bilibaldimada konturatuko zen, zen olako zabalerako pistak e, ari diren eraikitzen, ba, ba, ba. E, zuk uste honek e, or, hornek laguntzen zion egin nahi duten superportuko lanei edo harreman aukiko luke? Ego e, kasien hori pentsatu behar. Mm. Bai, guka hori, eta egun batean batek daki, eh? Batek mm. daki, hor e, e, dago, e, justo daude gainera, zundak eta hori daude, l, e, pasalla eta ondarririko mugan. Ja, o sea, hmm. e, botzen duzu azkeneoko zundaketatik eta egin izango die. 200 metro ja taia pasea zara gastarotzeko zera e, bidean eta e, hor gravetatez, ura jongo litzake zuzen e, Eta hori, hori hori bat beste gauza bat saltzea. Bueno, saltzea agian eh eh enda ja edo bueno, nalguk hori hori ez da eh saltzea baino. Bueno, gozien berbadute eta kuixiko genduke, ikusiko pues, eta sobran daudel uroiek, eh? bueno, bueno, ikusiko mm. genduke. zen gainera endai or empresa pribatu bada, eh? Osea, baitare negoziok egiten enpresa pribatu eta gurarekin ja horrek useo, baina bueno, baino egitekotan, in uzengozen, nolapait mendiari sobran zaizkion urekin. Baino fabores, tripa ura ateratzea jakinta sobran dagoela Eta sobran dihoan horiek, zera gitzazora, hori, giztu, farregitea da, osea, buru gutxi, eta eta bat, ez dato inundik ere, osea, horre hasieran azpimarratzen aspi zuen, duen lehenengo txostenetan bai, lehorte garaikan, bera, detalle bat, eta ilundarra e, zeratenok, eta endaiarrak eta meni goizalea. Zergatik, zergatik, eta galdera da. zergatik domikoko urak, Eh, kanaletik joan dar dute zerara, irustako eh, zentrali doretikara galdera, txoroba da eta ez, dihoazte oiek, hain zuzen, elordiko potabilizadora edateko hori mm. da galdera bat ximplea eta niez naiz azkarra eta hemen gaudenak ez zergatik estire eh, domikoko ura kanaleko uro oiek botatzen elordira eta potabilizatu eta edan Hmm. hori horrelako pues, baditzugu hausnarketazko haidian eh, eh, eta nistut eh, ez dakit nik, ez dakit ze maian jarriko nuke pekatu zera eh, mundu honetan e mundu eh, zera eh, ekologista mundu hortan eh? o sea, ez dakit o sea, sobran nura eta hortik tripetatik atera jakinta beste aikatik aintzu zen ze, claro klaro iruntan badakitu O sea, el jaizkibel, el da jaizkibel, jaizkibel geiendara, san anton, geidomiko, eta sistema badagera, eta orduan nik izatean, bueno, favorez, o sea, guazen hartzera angura, eta guazen potabilizatzera, ikusiko du noiz, noiz biarko dugun bakarrik bere esango dizut. Azkeneko urtetan, jaizkibelko iturriko, iturrietako, iturrietako eh, errekako, parkatu, beto esanta, errekako, errekako erabi, eh, urak, poza, pues, erabide duku, ba, Ektometro erdi bat ez gera, ez gera ez gera iritsi ere. Eta horiek badute posibilitatea, ozera, iru eta lau, segun ziren urtzen, lau, edo gehiago emateko. Kapaz. Ozera, badugu eta mendian ibiltzen dena badaki, or, er, bai hartzutik, bai hartzuk errotatik, eta bai justa izan matura joaten den itzazola. Erabel ditzagun, oiek, bombea ditzagun, oiek. Bale, Angel. Ba, jope, mila esker da oso gai, luzia, dentso... Bai, potoloa, niztud, mira, potoloa Potolo? eta gainera nik uste... Potoloa da gaia, eta niztud, benigo izale guzileak e, eta gero niztud, gainera, niztud, norbait saiatu da, inkluso zenbait autoridadei eskutatzen datua. Eta hori, baitari oso gona da. Bai, bueno, ba, hemen, e, antzeta irratian, txingurriotxaken e, egingo dugu gaionen jarraipena, Eh, beste egun vale. batean eh hitze izango dugu zehatzago, ze arizaeten egiten, honen kontra eta hori guztia, vale. Vale, bueno. Baina al ba. momento es vale, igual, edeskere. asimilatu berdugo lehendabizi kontatu diguzun guztia. Ba, vale, vale, vale, bueno, eta jarriko dugu agian eh e, segurazke eingo du beste, beste e, jendiari eh gendiari eta que Jon, da, bueno, da Torreille betien berriz ere zer egin dugun eta gutxu gora bera gure gure e, mm, bai, asmoak eta gure alternatibak e, jendeari aurkeztu behar dugu bai. Oso ongi. Bai, nahi dugu borri, e, genuen batek ainean, eta hani ustu ja, ikasi du iruila oile betetan pixka gehiago eta bueno, eta hori azkeneko bai zekatu behar. Oso ongi, Angel, ba hemen antzeterratiatik bai, ba. ezkertu nahi dizuegu egiten ari zaeten lantxakon e, mardu lori, e, e, proiektu hau e, pixka eta argira, ez, ateratzeko ba, jendeak ba. ezagutu dezan, E, benetan lan ikara eta berrir ere, ba, mila esker gurekin egoteagatik, antzeta irratian. Bale, mila eskerrez. Bale, haupai, suertean, agur. Agur, agur. ¡Mensaje, Mensaje hiperespacial! ¡Valancía y amante! ¡Comienza la transmisión de mensajes! Habitantes de la Tierra, ¡enhorabuena! Llega a vuestras manos un salto cuántico en el progreso. Llega la neovida, la transmodernidad, la oportunidad de dejar atrás vuestra primitiva forma de vida terrícola. Vivir en Venus, dormir en Orión y trabajar en Júpiter es ya una realidad. Llega el tren de alta velocidad sideral, el tren que une nuestra mala galaxia, la Y láctea. En unos tiempos en los que la galaxiolina ha alcanzado precios astronómicos, el TAP sideral ahorra energía y consume electricidad, generada a partir de la fuerza cósmica del núcleo atómico. Si no entendéis lo que esto significa, no importa. Confiad en los tecnócratas y en los designios de nuestro amado dictador de turno. Entregaos a la NINVIDA. Olvidaos del precio de la galaxiolina. Olvidaos de los atascos en las astropistas. Olvidaos del jet lag y la maleta perdida por los rincones del, del hiperespacio. Abrazad la vida exprés Ahora estás en Marte cepillándote los dientes y en 5 minutos tienes una reunión en Júpiter. La solución sideral, el DAF. Pero queridos amigos y amigas, todo tiene un precio. El CAF requiere un trazado rectilíneo y la tierra está en medio de ese trazado. Así que procederemos a su demolición en breves momentos. Demolición en breves momentos. No debería sorprender esta noticia a unos terrícolas inteligentes y responsables, ya que el proyecto de obra local ha estado expuesto públicamente en la cercana estrella Alfa de Centauro desde hace 50 años terrícolas. Así que ya sabéis, tenéis 10 a la 12 nanosegundos para escapar de un lamentable y fatal desenlace, con muerte. Al igual que otros humanoides inteligentes, podéis dirigiros hacia Cabo Cañaveral u otro cabo embarcaros en el primer cohete que os conduzca a la nueva vida. En la constelación de Orión disponemos de apartamentos emplazados en una encantadora urbanización tridimensional en planetas completamente climatizados, sin los problemas meteorológicos que presenta la primitiva Tierra como lluvia, nieve, viento, sol, oxígeno. Este paraíso sideral, estará a vuestra disposición por un millón de megaeuros a pagar en cómodos plazos durante 500 años venusianos. Por supuesto, el tratamiento de prolongación de vida laboral viene incluido en el precio. La crisis económica universal no detendrá el progreso. Lamentablemente proyectos menores como el metro o el tranvía recalde han sido cancelados debido a la crisis. Pero hay que qué, qué tonterías, si vamos a demoler la tierra, a quién le importa Recalde. Vascos y vascas, jóvenes y jóvenes, el emperacari de la galaxia, Pachix os envía un saludo y os invita a trabajar uniendo vuestras hipotecas con un solo objetivo, el tren de alta velocidad sideral, la Y Galactea. Fin de transmisión, fin de transmisión. Irratia. Belaunaldi ororenitzako komunikabideak. tren bat mundua ikusteko erabat baizik. Abiadur handiko trenaren aurkako borroka ingurugiruaren defentsarekin lotzen da gehienetan. Eta hori egia da, HT lurraren aurkako eraso zuzena delako. Baina lurraren defentsa ez da zerbait abstraktoa, oso zehatza baizik. Eta pertsonen, bizikalitatearekin, estuki lotuta dago. Bionan istasuna, ezinbestekoa dugu adugu gizakion biziraupen erako, eta lurrea kuntzezkoa da herrien autonomia ri gabe ez dago autonomia burujabetasuna edo independentzia garatzeko aukerarik. Autonomoa ez den herriak ezin du berezko ezagutza garatu eta bereak ez diren interesen menpe egonen da, hoiek herriaren oraina eta etorkizuna guztiz baldintzatuko dituztelarik. Abiadoran trena ez datren bat mundua ikusteko erabat baizik. Garapen zalekeria eta berauk jendartean dituen ondorioi buruzko ausnarketa ez dute soilik lurraren defentsan aritzen diren talde politikoek egiten. Pablo Sastre Idazle Euskaldunak kai hauek gakotzak hartu ditu bere azken eleberrietan, gauzen presentzia eta giza gizagendearen aitzea. Bietan, balizko aurrera ondorioak plazaratzen dizkigu garapenke garapen zale keriaren atzian, askotan begibiztan ez dauden implikazioak agerian utziz. Honen adibide diren pasarte batzuk erakurriko ditugu. Izan ere, hemendik aurrera txingurri hotxetan, batzutan tartekatuko ditugu Pablo Sastreren pasarte batzuk, oso esanguratsuak iruditzen zaizkigulako. Eta gaur hasiko geha pare bat ekin. Ea zire mateko ataloni. Matia, Ona kontatzen digu Pablo Sastrek. Progresoak eraginiko genozidio ez, ez da sobera mitzatzen baina hain zu zen ezkutatu egiten da. Herri txikiak, herri xeEak azken batean edonork, tresna berria eskuratzearekin haxe da teknika, tresna zaharra galdu egingo du. Porta. Bretaniar oialek merkatuak inbaditu baino lehenago, mundu guztiko eunlariek tokian tokiko moden araberako oial barrietatean handia produsitzen zuten. Bengala aldean, milazortzireun tamar baino lehen, milaka irule, emakumeak gehien bat eta milaka eunlari gizonak gehien bat ari ziren beharrean. Milazortzireun tamar lauaz, Geroz, eldu ziren Indiara Inglaterran, makinaz prodezitutako kotoiak, eta horrengo hamarkadetan geroz eta merkeagoak egin zituzten, arik eta bertakoak desplatzatu zituzten arte. Arruinatu egin ziren beraz Indiako bertako eskulantokiak, oro bat haien hornitzaileak laborariak. Aurki, Indiako jalak esportatzeari utzi, era gordinean esportatzen asisten kotoia. Gauza berak ari zen Izafanen, Kioton, Xangain, Kairon, Tombuktuun eta Kuzkon. Britaniar irletakoak, bertakoak, oinazkatu eta gero, tokian tokiko familien, subsistentziarako, hain lagungarri ziren mundu guztiko oial industria txikiak galararaziz zituzten oial Britaniarrek. Garai hartan, mila sortzireun tamalauan, Inglaterran ehungintzan ari ziren obreroak, baina nobeto bizi ziren bengalako ehungileak, elkarte moduan funtzionatu eta negoziatzen zutelako. East India Company indarrez ezarri zituen ordura arte baino ehunko ber, e, berrogei merkeagoko prezioak. Urte gut epean jazen ezina bihurtu zen bertako langileen situazioak. Mila zorzi ehhunta berrogeako Indiako berezko ihal produkzioa, Hain handia, izan zenalenago, ia utxala zen. Cheta, Oihartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik <totipos> Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera Antxeta eta Oihartzun irratian eta Ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera Zintzilik irratian harrika da. Bea, ba hemen namaitzen zagoigu, txingurri hotxak honen denbora. Ja, izan dugu mikroajuten zaite do, ez dakitze gartatzen ari den. Gaur, arrazo, desente ez? Zukentzuten zenun ondo? Nik perfektu. Ba ni nere burua ez da ondo entzuten. Bai, nikoia. Bero, ha ba, hementxe uzten dugu orduan eta abesti bat neukan prestatua amaitzeko. Eh, va ba, abesti bat iazko txingurriotsaken e, ba guri sintonia egiten zuen taldearen abestia. Osongi. Horrengo Astera TVa. Aio. Aio.